Frecvența cititor de proză Din care cer ai să în picuri vorbe în suflet cu sonuri de undină ca unde descântec? Ori din ce grădină de aur te-ai pe atât să poți pătrunde în cerul ființei mele? Ești ninfă, zână, muză, mireaz, mamețitoare, Ce învăluie năieri și fes frumoși. Din floare ai fost orbită să îmblânzești rebele conștiințe singurătă salin? Hai cântă -mi. și aprinde în mine dorul, ia-mă de mână, Mai înducește-mi zborul desprinsă din parfum regal de crină. Cred că sunt hipnotizat. așa am scria poetul Iorel Teutan. Totul în jurul meu s-a transformat într-un peisaj idilic, dominat de cântul unei boș de sirene, o îndină, elă, rusaltă, Încât ne fiind legat de catarc, mă voi arunca în valuri. E o neliniște în cântecul acesta care mă îngrijorează, însă acum sunt liniștit. Iubesc o femeie năucitoare cu nume de cânt și ne teamă să nu fac de greșeale să se întâmplă să-mi imaginez că vii tipi prin spatele meu, cum stau la masa de lucru. Mă cuprim și îmi zici, hai să-i ajut”. Atunci eu, fiorându-mă, îți prin brațele, mă ridic de pe scaun, te săruși și se răspund. Hai, iubita mea, ajută -mi. Și te sărut, te iau în brațe și mă așez cu tine în brațe pe fotoliul larg din odaie, în care încătem amândoi. Așa s-a născut poemul nostru Balansoarul roz, Balansoarul albastru, Diorel tăutan și Doi Natruciuni. Sunt cel mai nesuferit și posesiv taur din lume care asta nu a gândea că atunci când un balansoar roz își va găsi locul în camera ta, îl vreau numai pentru mine. Îmi scria doina dorului dor de la celălalt capăt al singurului sentiment care mai poate uni două emisfere. Stau cu aceste cuvinte în brațe să protejez blazoane țesute din fuior de rogvaif celest și, iată, un balansoar bleu pe care se leagănă, mă privește și îmi recită stăpânul dezordinei din încăpere, care a trăit prea mult timp fără un balansoar roz. Acum și-a găsit loc între hârtii, cărți, albume de artă, în cameră, lângă balansoarul albastru pregătit pentru șuiete cu filozofi și scriitor mondeni. În mângâie ecranul, cu palme incendiate, zâmbește și eu nu-i văd zâmbetul, clipește des și trage cu ochiul și nu reușește să înțelegă alternanța sentimentelor. Recitând, cântând, stârnește mărunte furtuni, și împotrivește aripile pe care le-am bandonați în și șiponier înaintea jocului de-a singurătatea. Acum zboară, ridică-te din cenușă, fii pasăre de foc, iubește! Numai îl poți să Nu numai așa poți ocupa lor pe balansoarul albastru. Frecvența cititor de proză Cântec de dor de Ichita Stănescu Mă culcasem lângă glasul tău Era tare bine acolo și sânii cazi îmi păstrau nici nu mai amintești ce cântai. Poate ceva despre crengile și apele care ți-au cutreierat nopțile, sau poate copilăria ta care a murit undeva, sub cuvinte. Nici nu mai amintești ce cântai. Mă jucam cu părimele în zulufii i erau tare îndărătnici și tu nu mă mai băgai în seamă. Nici nu mai amintești de ce plângeai. Poate doar așa, de tristețe a morgurilor, ori poate de drag și de blândețe. Nu-mi mai amintesc de ce plângeai. Mă culcasem lângă glasul tău și te iubeam. Frecvența cititor de proză. Doi, de George Coșbuc. Copilul tu ești gata de a pururea să plângi, și când ești tristă, doi, tu inima ne-o frângi. Dar nu știu cum, e bine că îmi plângi, că în urma ta noi plângem toți, și amarul mai dulce, mi i așa. Și toate plâng cu tine, și toate te înțeleg, că în versul tău ce-i jalni vorbești, un neam întreg. Pe fete, în faptul serii le întâmpin la izvor, Tu singură stăpână pe sufletele lor. Le învești i iubirea și riscul și rezi. Deodată, apoi te întuneci și cânte ce le înveți. Să cânte ziua în lungă și seara când se întorc, Când triste în pragul tânzii stau singure și tor. Când merg flăcăi la oaste cu lacrimi tu pe petreci și stai cu ei. Se milă să-i lași pustii să pleci. Când le aduce aminte de o fată din vecin, de mama și de gorul umplut acum de spini. și când o moară durul și în jurul tău se strâng, pui fluierul la gură și cânți, iar dân și plâng. E plin de oameni câmpul, tu doi nu în rând cu ei, moșnești oameni tineri. Și tinere femeia adună fânul în stoguri și snob din spice fac. Din scutece copilul când plânge în dac. Te duci în joci în brațe și îl culci apoi pe sân Și când s adoarmă în umbra Căpițelor de fân. Din văi tu vezi amurgul Spre culmine întind. Pe coasta uspăraie Prin noapte zgomotând Și asculti ce spune codru că plânge ziua încet. Ah, toate, doine, Toate te fac să fii poet. Și singură cu turmă Privim pierdut în zăr munților durerea prin jalnice cântări. Pe deal românul a răslăbit de amar și frânt. Abia așa apasă fierul în umedul pământ. tu vezi sărman și tremul să mângâi în nevoi și mergi cu el alături cântând pe lângă boi. Iar bieții boi se uită cu milă la stăpân, pricep și ei durerea sărmanului român. Eu te-am văzut odată frumoasă ca un sfânt. În jur stăteau bătrânii cu frunțile în pământ. Cântai ca în vis de o lume trăită în alte vremi, de oameni dragi, din groapă pe nume vreun să-i chem. Și încet, din vreme în vreme, bătrânii în jur clipeau și mânicile hainei la ochii le puneau. Dar iată! Cu octulburi tu stai între voi mici, Te văd cum jur și blestem și pumnii ridici, Privești de bir și clacă, copii fără noroc, tu strângi în codul noaptea sub braț pe lângă foc, Și când cu glasul l bate, și în jur ei cântă în cor cântări întunecate ca sufletele lor. Când știi, hai duci în codru, te prinzi cu ei fârtat, Le-arăt cotece ascunse, Pe stânj le tu întupat, când pui piciorul în scară, ții roibul lor de frâu. Grăbit, când prindei pușta, scoți plumbii de la brâu. Iar când ochez, cu hoho turzi, căci plumbii moi s-au dus în pierderea dreptul sprucatului jocoi. Ai tăi suntem, stăpânii te-ar pierde, dar putea. Dar când te-am pierde doi noa, a cui am rămânea. Să nu ne lași iubito, de dragul tău trăim. Sărași suntem cu toții, sărași, dar te iubim. Rămâi că ne ești doamnă și lege-i al tău glas. Învață-ne să plângem, că atât ne-a mai rămas. Asta cititor de proză. Eram elevă de liceu. O adolescentă liniștită și tristă, care găsise muzică și poezie refugiul zbucimului ei sufletesc. Recitam, cântam, predam lecții de vioară copiilor. Asta era adolescența mea.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 A fost odată. Zăpada albă scânteia sub pași și era orașul alb, ningea în oraș. Pe uliță se aprindeau lumini și becuri colorate în vitrini și în fiecare geam păpuși, betale, îngeri de carton Pe uliță nu mâneca ușor, grăbit era oricare tricător. Doar o fetiță rămânea pe stradă să rătăcească noaptea prin zăprezii. Privea cu un fulgi în ramurcat. Nu aștepta acasă niciun brat. Fetița era singură pe lume, doar bunicuța ai mai spunea pe nume. Bunica, însă, gârbă, o bătrână, pleca să de o săptămână, și nu era pe lumea asta cine cu o vorbă caldă viața să aline. Fetița, deci în haine strânsuite, vindea acum pe ulițe hibrite. Sunau departe zurgălăi, La porți bogate o lătrau dulăi Și împrăvăli dacă intra într-o doară, Urlând, patronul îmbrâncea afară. Și aveau băierii vorbe pe de dedojană. De mică păcătoasă cerpămană? Chibriturile rămasau nevândute, Iar noaptea colora pe neștiute. Crunt fiscolo vârtează palda, Țipenel de om, doar ea și strada.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 aceasta e cartea Nordicului Andersen. Frecvența cititor de proză. Romanța răspunsului, mort. Ion Minulescu. Ce văd? E adevărat? Tu ești cum? N-ai murit tot? Mai trăiești pentru care te-ai oprit din mers? Încerci acum să mergi în sens invers? Hai spune Spunem tot ce știi, să-mi spui chiar și minciuni. Să-mi spui ce n-ai spus încă nimănui, nici celor morți, nici celor vii. Ce victime ai mai făcut din clipa în care urmați am pierdut? Ce vrăjitoare te-a trecut prin foc și a reușit să-ți inima la loc? Și care anume sfânt din calendar te-a sfătuit să te întâlnești cu mine iar? De ce zâmbești? E adevărat? Te-ai răzgândit? Ne-am împăcat? Iar ne iubim? Sau poate și azi ne regăsim aceiași vechi dușmani? Dar tu mai știi după câți ani? Eu... Te-am iertat de mult. Dar tu? Răspundem da, răspundem nu. Tot una mie. Și știi de ce. La tine da și nu nu sunt decât aceleași vorbe în vânt. De ce te tem? De ce ți-a în în palme ochii tăi rotunzi? De ce ți-a prins ca un semnal de foc bengal obreajităi de porțelan și inima de caliban? Răspundem. Vreau să știu și eu de ce ai venit. De dragul meu? Sau poate n-ai venit decât să-mi torn ca și-n trecut pe gât un păhărel de coniac, ca eu să tac, iar tu să țip și să dispare apoi suspect cu voluptatea unei bombe de efect? Ce zici? Așa e că am de ce ai venit? De ce te încrunzi și nu-mi răspunzi? Ce nou secret mai ascunzi? De ce scrâșnești din din și taci? Hai spune ce ai de gând să faci? Deschideți gura mii de drag și lasă-mă să-ți mai sărut nu gura, ci răspunsul mut. Frecvența cititor de proză. Dacă nu cer prea mult de Marin Sorescu, ce-ai luat cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O carte, o sticlă cu vin și o femeie, doamne, dacă nu cer prea mult. Cer prea mult, Stai în femeia, te-ar ține de vorbă, ți-ar împuia capul cu fleacuri și n-ai avea timp să-ți pregătești cursul. Te implor, tai carte, cartea, o scriu eu, doamne, dacă am lângă mine o sticlă cu vin și o femeie, asta aș dori dacă nu cer prea mult. Cer prea mult. Cei i să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O sticlă de vin și o femeie dacă nu cer prea mult. Ai mai cerut asta odată? De ce te încăpățânezi? Prea mult ți-am spus să stai în femeia. Ce tot ai cu ea? Ce atâta prigoană? Mai bine tăiați în vinul. Mă moleșește și n-aș mai putea să-mi pregătesc cursul, inspirându-mă din ochii iubitei. Să cere minute lungi, poate chiar veșnicii, lăsându-mi se timp pentru uitare. Ce-ai dorit să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O femeie, Doamne, dacă nu cer prea mult. Cer prea mult, stai în femeia. Atunci taiem mai bine cursurile, taiem iadul și raiul, ori totul, ori nimic. Aș face drumul dintre rai și iad degeaba. Cum să-i și să-i pe păcătoșii din iad, dacă n-am femeia, material didactic să-l arăt? Cum să-i înalți pe drepții din rai, dacă n-am cartea să le-o tălmăcesc? Cum să suport eu drumul și diferențele de temperatură, luminozitate și presiune dintre rai și iad, dacă n-am vinul să-mi dea curaj? Frecvența cititor de proză Cântec pentru o fată frumoasă, Omar Cayam Rămâi să mai sorbim o cupă la hanul vechi dintre coclauri, Căci pentru vin și pentru tine mai am însânt trei pungi de aur. Rămâi să ne alinăm tristețea și setea fără de alinare, la hanul vechi dintre coclaurii unda umbrelor fugare. Știi tu, frumoasă, că ulciorul din care sorbi înfigurată, l-a făurit când vaolarul din țărna unui trup de fată? L-a făurit când vaolarul cel inspirat de Duhul rău din țărna unui trup de fată frumos și cald ca trupul tău. Înmiresmează-te, frumosul ca pe-un altar de mirodenii, Acum când ochii-s plini de vise și zarea plină de vedenii. Ca mâine vom intra în morminte, uitați, nepomeniți de nimeni, Ca mâine vor veni olarii să facă lud din țintirime. Iar trupul tău, care mi-a astăzi cel mai dorit dintre limanuri, Va fi un bietul cior din care vorbea drumeții pe la han. Rămâi să mai sorbim o cupă, la hanul vei dintre coclauri, deci pentru vin și pentru tine mai am în sân trei fum de aur.